Saúdos de novo de Tania Alonso. Os lunes, como xa ven sendo habitual aquí na Radio Municipal do Porriño, falamos de fútbol e facémoslo cun percorrido tamén a través dos equipos das diferentes parroquias do Porriño. Oxe a quenda para o equipo de Chen lo que xoga no torneo Amistad de Vigo. E por isto temos no noso estudo a dous xogadores, a Brian Cortiñas e a Rami Martínez. Bós días, os dous. Ora bóns días. Bola, bóns días. Se vos parece, presentávamos un poquinho non antes de, antes de nada. Así que, Valallán, contame, cantos son os en que posición xogas e canto no polevas no club. Teño 26 anos, xogo medio dereito, e bueno, xa levo 12 anos xogando no equipo, oito como presidente e 12 como xogador. Ai, nada, Xuventude, pero xa tens un montón de percorrido neste equipo, non? <risas> xa son un veterán aí no equipo. <risas> sí. En teu caso, Rami? Eh, levo xogando no equipo desde que, desde que se fundou, Naquela só quedamos do, eh, neste momento dous Que somos eu e, sí. e Vitor O pai de, de Brian uh -huh. Pois o meu, o meu puesto habitual era o dianteiro Pero bueno, nestes anos, porque xa teño 38 eh. <risa> pois me rezagando un, un pouquinho Hacia atrás E agora xogo por cualquier parte da posición <risa> da Pero bueno Sempre en funciones, en funciones de ataque mais ou, mais ou menos 38 anos, se pensa seguir aí Moito tempo mais uno eh, Si, sí, o meu contrato é, é vitalicio é, O ser vitalicio <risa> Implica que use se desfalle o Chenlo Hai contar con Rami hasta a final Veixo <risa> que en Chenlo non, non hai unha idade establecida Si unha media moi clara né? Home, bueno, eh, o meu pai xa supera con creces o tempo futbolístico <risa> Porque xa rondor 50 Si, sí. estáis aí todos xuntos jogando É importante conseguir vos resultados Porque recordamos que vos jogades ese torneo Amistade Vigo, non? Que ten dúas divisións, primeira e segunda E vos estades na primeira Sí estamos na primeira división eh, Xa levamos aí, pois 10 anos O primeiro ano que empezamos no, no torneo Amistade Conseguimos o ascenso á primeira división Eh, o trofeo Zamora, o trofeo Pichichi E eh, bueno, aí seguimos na primeira Aí seguides, eh, como vai esta temporada que acaba de rematar esta primeira parte? Este fin de semana acabou a primeira volta E eh, bueno, non é que estallamos nin arriba de todo Ni a baixo, máis ou menos somos dezoito equipos Estamos na mitad, eh, estamos aí xocando entre o noveno, o décimo, un décimo E bueno, dentro aí, da nossa Aí, no? Sí, puxando do carro un pouquinho E cal é o vosso principal rival? Uf o príncipe rival, eh, non temos un rival en concreto Porque mm -hmm. o ser unha, un torneo que é na zona de Vigo, sabes? Todos os equipos son da zona da Lía entón, non temos, por exemplo, un Mosende, un Pontellas, un Atios, <risos> un Budiño Que podamos ter aquel, aquela rivalidade, sabes? Non hai un rival en concreto Para sí, nós, son todos rivales de Punzo mm -hmm. Entón, eh, son todos da zona de Vigo E hai tamén así da dunha parroquia como no vosso caso? Ou só do seu único caso así? No, por exemplo, ali os equipos O nome dos equipos son de patrocinadores O único equipo que ten o nome propio da parroquia Somos nós sí. <ríe> eh, Rami, creo que Contábamos antes da entrevista Que estamos falando un pouquinho sí. Hai diferentes ligas eh, pola zona Sí, son eh, torneos de aficionados eh? Nos, uh -huh. Non somos federados Entón aquí pola zona Eh, hai torre, a parte dos torneos de veteranos que hai un montón de xente, de equipos de veteranos, que hai que ter unha certa idade, creo que a partir dos 30. E eh, despois, eh así nas nosas zonas temos o torneo Amist Amistad eh os torneos Alceda, o Primavera, pero eh, bueno, estes se suelen xogar os domingos pola mañán, Así uh -huh. os sábados pola tarde xogase os de veteranos e eh, o torneo, así o que conozco, que son de todas maneiras pola na semana, os mércores <coughs> no faro de Vigo hai unhas Unha parte que chama campeóns, na que venen todas as ligas estas, sabes, especificadas, uh -huh. eh, por zonas e eh, por... ¿sabes? por sí. eh, nos... E como é que o Xelo acabou nesta, neste torneo? Pois pues, o principio, no ano 1996, cando foi fundado, empezamos xogando no torneo de Salceda Que, como ben dicía Rami, eh, xogaba os domingos pola mañan E no ano 2000, cando a entidad local menor de Xelo nos fixo o campo de fútbol Pasamos a xogar o torneo de Amistad uh -huh. E aí levamos dende o ano 2000 pedazo de campo de fútbol, non? Que tedes aí en Xenlo? Impresionante <ríe> A destra desayun non? Bueno, despegando vamos a votar en <ríe> os partidillos <ríe> Si sí. eh, Xa, ahora que empezada esta segunda parte da la Liga, a competición eh, cales son os objetivos? Como vos planteades a segunda parte? Bueno, pois eh, chegar aos postos de arriba porque estamos actualmente décimos ainda que o cuarto posto non está moi longe porque estamos a seis puntos E despois, ao final da temporada, tamén se xo xoga a Copa E, bueno, esperamos facer un bo papel na Copa A ver é outra victoria, non? Si, eh, no ano 2008 xa acabamos a Copa e a Supercopa mm. Os dos títulos Non sei se hai intención de facer que o chenlo xogue na outra liga xa Crear outro equipo en Xenlo eh, Bueno, de momento <risos> vamos a seguir no torneo de amistad eh, A media do, de, de idade do equipo xa tan nos 28 anos, 29 e eh, se aguantamos un pouco máis igual pasamos o torneio de veteranos. Uh -huh. E hai canteira nova tamén en Chenlo para xogar xa en outras outras competicións. Bueno, está un pouco complicado, estaba un pouco está complicado. complicado. A, a xente nova non se compromete moito, non sei, de feito dos que empezamos de Chenlo que éramos a maioría, se por exemplo éramos de oito xogadores, 12 ou así éramos de Chenlo, Pouco a pouco, por motivos ou outros mm. eh, Edade, compromisos ou o que sea Foi é deixando E que damos tres Que somos de Xenlo, Xenlo Ora isto son xente que xente con Xenlo Pero bueno, son nacidos en parroquias cercanas ou, Sobre todo de torneiros Algún de Salceda, algún de Atios pero, mm -hmm. bueno, O sentimento vai igual <risas> <risas> Cando poñen a camiseta son de Xenlo <risas> sí. Claro, Rami, porque quere preguntar Xeu, tanto tempo no Xenlo Desde nos comezos, como notas Que, que cambios ou no club? A a estrutura empezou sendo un grupo de amigos que, sabes, un pouco deslavazado uh -huh. Ahora, bueno, que conste que o torneo Salceda, cando empezamos, era outra forma eh, Todas as semanas tiña que parar un equipo para ir a pitarlle aos outros equipos uh -huh. eh, Sempre había certos típicos problemas porque tiñe pitache mal, despois vou xipitar, sabes? No torneo de amistad está todo máis controlado Xe é un torneo que leva moitos anos, hai unha estrutura Reúnese todo pola semana, un, un, un, un, un martes ou un mércoles, sempre, sabes, hai unhas certas condicións nas que uh -huh. te podes mover mellor. ¿eh? ¿eh? Sí, exactamente non? Uh exactamente, -huh. amparas ten aquelas e te, te hai que seguirlas, eh, unhas certas normas que, sobre todo nestes equipos, así de aficionados fan falta, senón sería un poquinho... caos, non? Sí, caos, exactamente. Uh -huh. eh, Brian, como presidente de Chenlo, que elabores faz día a día? Bueno, pois, como benicia Ramibo, a reunión que se celebra todos os martes en Vigo, e, bueno, para ver o tema da sanción, se falar un pouco dos partidos. Eh, despois, eh, marcalo o campo, limpialo os vestuarios e eh, Esas cousas que, que non se ven Limpar os vestuarios, o oh, presidente? Limpar tamén os vestuarios Mira, como camin as cousas, non dunhas ligas a outras? A verdade é que si sí. Non me outros presidentes de primeira liña Limpando vestuarios Si, sí, pero bueno, tamos en estes torneos tal Hai que botar unha man aí Non somos os típicos que pagamos por xogar E <risas> sómen queria preguntar vos, eh, no plano económico Como facedes? Bueno, eh, antes tiñamos eh, diferentes patrocinadores, pero agora co tema da crise, xa quedamos sin patrocinadores. Eh bueno, a entidade local Melo de Chelo tamén nos botón a man, e pouco a pouco vamos a calar o equipo adiante. Eh, os xogadores tamén cada ano poñen eh, certo diñeiro, unha cuota e con iso vamos tirando. Mira, é verdade iso de que pagades por xogar, sí. non era broma. Pois a no. verdade é que sí. Si. Bueno, eu, tamén vos digo que se queres de aquí facer un reclamo por se si algún anunciante interesado en patrocinarvos, podes facelo. Eh? Pois a verdade é que sí, si, que se si alguén está interesado en que poñamos a publicidade da súa empresa no peito ou na espalda onde sexa, <risos> Abertas as portas Incluso o no pantalón. No pantalón Non sei, eh, bueno, eh, supoño que si sí, Non seredes eh, futboleros destas de que tamén vedo o fútbol o domingo na televisión E ios tamén a animar os equipos De que equipo sodes, vos? Eu son do Deportivo da de Coruña. Uff, non toques ese tema Por esta tema... zona, é eu... extraño, non ser Deportivo Bastante extraño, si sí. Bastante extraño, un rapaz con certas ideas, un pouco É eh. <risas> eh, bueno O presidente, e contra o presidente claro, non, se pode evitar, non se pode evitar Como Rami diga algo, a semana que ven toca banquillo <risa> E limpar vestuarios tamén, non? Tamén, tamén <risa> eu, Rami, eu particularmente son do Real Madrid Porque desde pequeno teño o sentimento Meu pai sempre me puñan na tele e escutábamos a radio con Madrid E como naquela o Celta era un equipo ascensor Que sub, eu estaba en primeiro e en segunda todos os nenos tiñemos o equipo de segunda, que era o Celta, <risos> e o equipo de primeira, que era o Madrid, o Barça, uh -huh. ou un destes máis grandes. Entón, quedou maquilo e ahora é difícil de, de renunciar a él. Sí. sí. E o xogador, no que vos gustaría convertir, vos se puderades, mm. calesaría? Eu, pa min, personalmente, un delantero do centro. Un nove do millor equipo, non sei. <risos> eh, algún do Madrid, Santillana, Morientes, todas estas do... Pois, pues, xabas un pouco po pasado, non? Sí, <risos> do, do de, de, no presente. O Benzema, por ejemplo, un busador que me gusta En otro caso, Ryan Para mí, Juan Carlos Valerón <risa> O senón, Yalmiña Pero se un pouco máis de cabeza Si, <risa> sí. bueno eh, Non sé si queréis engadir algo máis Respecto a que é tema futbolístico Pois pues nada, que se si alguén quere ver os sábados A Xenlo ás 4h30 animarnos <risa> Que pode ver, que a entrada é gratuita que vayan non aí, no Cheno xogadas na Chanda Carreira, sí. campo de fútbol da Chanda Carreira. Ou se non, se xogadas na casa de outro equipo, tamén onde sexa. Si, sí. si sí, o... por, eh, por a zona, por la zona ¿no? de Vigo, na uh -huh. Chanda Carreira nos eh, temos un nome, eh, Vanoso da Chanda Carreira, é <risas> un lugar Pero é un noso pequeno maracaná de Xenlo Si sí. sí. <ríe> Bueno, pa que quede, homen, pequeno, pequeno non é Non, eh? non, no, é un supercampo De feito xa está preparado para eventos de todo tipo Si, sí, festo cabrito, <ríe> que falta Exactamente, exactamente. <ríe> Pois pues moitísimas gracias aos dous A Brian Cortiñas e a Rami Martínez E dous membros do equipo de fútbol de Xenlo Por acompañarnos esta maña en Si Radio Porriño E darnos a coñecer un poquinho máis este equipo Gracias a vos Eu só queria enganir unha pequena bolsinha. Sí. Eh, felicitar a todos os meus compañeiros do Xenlo, que, inda que euxe non poden estar aquí por motivos laborais tal e cual, e eh, que, inda que non sean de Xenlo, eh, son bos compañeiros e eh, que sigan así, que non, que non cambien. Eh, aúpa Xenlo, todo isto. Pois sí, aúpa Xenlo, que siga tendo victorias nese, nese torneo Amistad de Vigo. Moitísimas gracias aos dous, e nos seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño, así que non desconectes.